Доклад на Евростат. Само 14% от младежите в България участват в доброволчески дейности, а това е значително по-низко в сравнение с други европейски страни. средно статистически в Европейския съюз тази цифра е над 20%. Как си обясняват това от фундацията «От нас зависи» и какво започват да правят, за да насърчат доброволчеството сред младите хора? Добър ден на Мария Тончина от фундация «От нас зависи». Добър ден. Започвате тази инициатива озаглавена Дай Пет. Какво означава този израз първо, преди да влезем в детайла за това разминаване в статистическите данни? Дай пет си даваме, когато се поздравяваме за нещо. Всъщност това е да си да, ударим дланите да. на ръцете с пете пръста. Да. Дай ми пет, петте си пръста, покажи, нали, не да. нещо, нещо такова. А добре, а вие имате ли отговор? Защо при нас само 14% от младежите всъщност се оказва, че доброволстват според тези данни на евростат? Ами тези данни са пряко отражение на, на даните, които показват цялостно по-низки по нива на доброволчество в България спрямо другите европейски страни. Тоест, наблюдаваме го и при възрастните, и при децата. Тоест, няма разлика в поколенията, като че ли няма традиции на доброволчество. Ням, точно така. И му ги няма и при възрастните, няма как да ги очакваме и при, и при децата. А всъщност, по-богатите европейски страни имат по-разгърнати доброволчески, не само инициативен, но и на гласи в обществото. Да, сводо, така да. Имат повече традиции. От по-отдавна това е по-разпространено. И съответно е заложено в семейството, предава се на децата. А вие започвате от утре тази инициатива, е събитие, да. която идва някакси да запълни ли този вакуум или тази липса на доброволческа нагласа сред младото поколение. По какъв начин смятате да го направите? Ами, сега ще ви отговоря. Всъщност има много добровочески инициативи, в които младежите могат да се включат, съществуват такива в България. И в последните повече от две години нашият екип има възможността многократно да, да работи с ученици от различни Софийски училища по различни кампании. Нашите наблюдения са, че идват едни млади прекрасни хора, усмихнати с блясък в очите, търсещи начин да бъдат полезни, да почувстват, че са направили нещо смислено с времето си. А, това са нашите наблюдения. А това, което чухме ние от тях, са много въпроси. Много. Този проект идва за да им отговори на въпросите. Защо е нужно доброволчеството? Какви са е, нуждите, на които то отговаря? Какви са каузите, за които е, работят десетте организации, с които утре младежите ще се запознаят? Какво вдъхновява доброволците? Какво ги е направило доброволци и какво поддържа в тях огъня жив, за да продължат да правят това, което правят... И да не спират. Тоест, разчитате и на това, че ще има лично вдъхновение от срещите с тези представители на граждански организации, които застъпват различни каузи за природа, за човешки права, различни каузи. Точно така, да. Утре, всъщност, младежи от пет класа, утре е първата, започва първата част на проекта, пет паралелки от пет различни софийски училища ще имат възможността да се запознаят с доброволци от 10 неправителствени организации, които работят в различни сфери. Има природни, има животни, има бездомни кучета, има организация, която работи с младежи с увреждания. Ще бъдат представени Националната асоциация на доброволците в Република България. Това са момчетата и момичетата, които гасят горските пожари, които разчистват след наводненията, които вадят хора от затрупани сгради. Въобще ще бъде много интересно и се надявам да бъде наистина вдъхновяващо за младежите и на тях да им бъде интересно, защото изцяло е насочено към тях. Как избрахте тези пет паралелки? Ам... Um... Ние всъщност изпратихме отворена покана до всички Софийски училища, които преподават на горен курс, тъй като проект е насочен към ученици от 9 и 10 клас, ние повъзнахме покана на всички. Тези, които а, участваха, а, сме ги разделили а, на групи по да, конкретни, имаме конкретни разписани критерии. Коя сме я научат първа или втора, нали, то ще ги, ги делим, за да се движат заедно. А, Пет сега, пет да. по-нататък. Точно така. Само Софийски училища ли смятате да отхванете? Тази укланете? година, да. Или това са ви просто възможностите? А, това е а, пилотното издание на проекта и ще участват само Софийски училища. Наде, идеята ни е и надеждата е да до година да можем да го продължим и да го изнесем и извън София, като там целта ни ще бъде а, да се работи с местни организации. Например училище в Бългоговград, да работи с организация, която е в Бългоговград и която е насочена към, към този район. Тоест да развиваме а, на локално ниво, искаме да развием а, доброволчески мрежи и да насърчим едно по-социално общество. А лесна ли беше комуникацията с училищата, откъдето идват тези ученици, тези паралелки? Да, да. Всъщност начинът, по който ние се свързахме с тях, е през а, институционалното ниво, институционал. през директорите. Да. да. А, и Тоест, имате тя... разрешение за да, цялата тази да, дейност, да, както, да, е, както е редно. Да, сега вие виждате. Имаше че... голям интерес, на което много се радвам. Обратната връзка, която получаваме до момента от училищата, от класните, от директорите е много позитивна. Тоест, осъзнава се, че това е нужно за младите хора. Да. Сега, вие започвате отутре под формата на жива библиотека. Какво означава това? Формата жива библиотека. В него, всъщност, живите книги в кавички са хора. В нашия случай това ще бъдат 10 доброволци от 10 различни организации, които, а, които децата ще могат да прочетат отново в кавички. Да чуят доброволците, какво ще им разкажат. И след това самите младежи да им зададат своите въпроси. Да, казвате, че те имат повече въпроси. А, да. Един от тях е ключов. Защо е нужно? Това заместване на някакви дефицити в а, държавата ли е или е необходимост на обществото ни? И, и, и да, и на, на двата отговора. <сък> да, имаме много дефицити в държавата, които а, на, много често се случват доброволците да заместват държавата. За съжаление, но. А, но това, това означава, че държави, че които са си, си гръ... на мястото, да. а, нямат доброволчески инициативи. А, ми, което те своему посула... също е интересно. Ами не, защото доброволчеството отговаря и на други нужди, на, която, на които държавата не би могла. А може би и не трябва. Да. А може би и не трябва. Добре. Сега, а, вместо да ги използвате, да доброволстват за вече разработени каузи. Да. Виждам, че искате да им дадете възможност да, да създадат свои и да помислят как да структурират свои кампании. Това искаме ли ще е крайният да чуем... резултат всъщност от работата с тях? А, ние искаме да чуем как те мислят. Сега за утре започва всъщност опуснавателният информационната част на, на проекта, в която те ще се запознаят с ДСТ организациите. След което ние ще им дадем правото те демократично да изберат към коя организация да се насочат, като всяка паралелка ще гласува по-отделно с бюлетини и ще изберат коя организация ги е впечатлила най-много и на коя иска да помогнат. Избраната от тях самите организация, на следващ етап ще им постави конкретен проблем свързан с дейността и в България върху който те да мислят и да предлагат различни варианти на решения. Най-доброто или най-добрите ще бъдат а, реализирани. Тоест целта ни е от един проект накрая да завършим с 10 реализирани проект, реализирани от самите ученици в помощ на неправителствените организации. Като ние ще ги подпомогнем по всякакъв начин, за да си реализират проекцията. Това е чудесно. Формулата изглежда интригуваща. Обаче, какво ще направите, ако примерно всички поискат да се занимават с кауза за бездомните животни, примерно? А други, други каузи и важна доброволческа дейност останат то не толкова интересни за учениците? Така да, разглеждали сме го. Има го този вариант – повече от един клас да се насочат към една и съща организация. Това, това също представлява интерес и това също би било полезно на, на организациите. По този начин те самите ще видят дали успяват да комуникират, да стигнат до тинейджерите е, и съответно дали не. Защото това е също много интересен въпрос. Не говорим за а, младежи, които са между 15 и 17 годишна възраст. След 2-3 години те ще бъдат пълнолетни и буквално от тях ще зависи. А, в момента а, няма яснота как се комуникира и въобще няма и много опити да се комуникира с тези модели. Как стигаме до тях? Как, как достъпваме те, са, да кажем, основно в ТикТок? Как се комуникират кайлзи в ТикТок? И въобще... Как се стига до тези младежи? Вие избирате да минате без социалните мрежи в, една, в един формат на директни срещи с момента, хора в да. тази възраст, което е наистина забележително и друг любопитен елемент. Ние ще ги ъм, приканим. А, ако желаят, ако това, което виждат и правят, ги впечатляват, те могат да го споделят mm -hmm. в своите социални мрежи и по този начин да го разпространят сред връзниците си. Но това е вече техен избор, ако те искат. Техен избор. Тази думичка избор се прокрадва на практика на няколко пъти. В процедурата, която предвиждате, виждам и този елемент на гласуване. Okay. А, смятате ли, че е важно хората в България, ето и от вашия собствен опит, да имат а, активност, гражданска активност и да гласуват не само на парламентарни европейски местни избори, а изобщо да взимат решения с гласуване, защото ние виждаме, че много отношения се проваляме Баща там. Да. Ами, много сложен въпрос, защото всички искаме да сме много демократични и да гласуваме за всичко, което е чудесно. А, смятам, че има определени теми, за които се изисква, да кажем, специфично образование или опит, на които не може цялото общество да дава отговор, защото нямаме необходимата подготовка, за да взимаме толкова важни решения. Добре, аз ви благодаря много за участието в Хоризонт до обед. Мария Тончина от фундация От нас зависи. От утре започва първия от серия семинари, така ли да го наречем? Хакатони, срещи, Да, те ще бъдат в различен срещи, формат, за да им бъде разнообразно и интересно на младежите. С младежи от горния училищен курс, като проектът започва с пет училищни паралелки в горните класове. Презедната ще бъдат добавени още пет. Благодаря ви. Ясно го ви благодаря.